Що більш реально, у колонію для неповнолітніх. Прізвища та прізвиська тих, із ким Віталька Стародуб водився в районі і в місті, ми всі знали і боялися зайвий раз повторити їх у голос. Його приятелі або вже відсиділи поразу, або дуже скоро повинні були нарватися і сісти. І виходити для того, аби сідати знову. Так, у всякому разі про них говорили. Подробиць позашкільного життя Стародуба я особисто не знав. Литовченко, що щув краєм вуха, тихий з виглядом знавця, чи? Час від часу розповідав якісь історії, котрі треба було ділити мінімум на два, якщо не на три. Попри лиховісному, кримінальному чи на півкримінальну славу відьку в класі боялися менше, аніж Рудика. Тоді мені якось не спадало на думку, чому це так, уже потім з часом прийшло розуміння, нові однокласники зовсім не цікавили стародуба. Його особисті життєві інтереси давно не співпадали з тими, що характерні для пацанів середнього шкільного віку. До того ж, у школі він загалом з'являвся нечасто. Але навіть такою своєю епізодичною появою дуже дратував Вову Рудика. Справа в тому, що вуличний боєць Вітя Стародуб був чи не єдиним, на кого... Спортивна надія школи і беззаперечний авторитет класу Вова Рудик не мав жодного впливу. Була іще одна причина. Наш фізрук бачив у стародобі перспективного спортсмена, якому просто ліньки працювати над собою. Рудик тягав гантелі та стрибав зі скакалкою. У стародуба зовсім не було базової фізичної підготовки. Але в ті нещасні дні, коли другорічник і староста класу опинялися на одному уроці фізкультури, управи на турнику, брусах, канаті, стрибки через коня і козла та стометрівки давалося в вуличному вурці так само легко, як майбутньому вихованцеві Полтавської спортшколи. При бажанні стародуб міг дати Рудику солідну фору, оскільки бажанням таким Відька не горів. Прийшовши у школу на кілька днів, він зникав на тиждень, знову з'являвся і знову зникав. Видно, на нього справді усі потроху махнули рукою. Дотримати б до всього класу, і з катертю дорога. Усе помінялося, коли стародуба спіймали на квартирній крадіжці. Одні, казали, Вітя стояв на шухері, другі його підсадили до квартирки, і він поліз усередину першим, аби відчинити двері подільникам. Третє, що він лише переховував у батьківському підвалі крадені речі. Факт залишається фактом. Стародобові реально світив суд і Прилуцьку зону. Малолітку прокурор пацану намалює сто дів. Далі переказував тихий. Батьки Стародоба прибігли до директора школи. І нашого чекіста почали просити заступництва. Нібито ситуація повернулася так, що директор і чекіст знали про погану репутацію Вітьки, але ніхто з них не міг навести фактів його поганої поведінки. Бо відтоді, як стародоба лишили на другий рік, він у школі з'являвся не часто, а коли приходив, то поводив себе справді добре. Хоча й на науку забивав великого і товстого болтали. Разом із тим не бився, не матюкався, не тирив грошей у роздягальні, виходить формально протягом останнього року. Учень стародуб нічим поганим себе в школі не проявив. Зітхнувши, директор написав позитивну характеристику, а чекіст, одягнувши свій шкіряний Монгольський плащ поїхав із відчиненими батьками до ментів. Далі вся ця компанія плюс мент із міськвідділу поперлися до потерпілих. Тихий не знає, про що там домовлялися, але нібито вийшло так. Заяву терпили не забирають. Бо там, окрім Стародуба, закрили ще двох рецидивістів. Без заяви їх не засудять і не посадять. Але Відьку за усною домовленістю неофіційно відпускають на поруки. Умова одна. Пацан щодня ходить до школи, відсижує всі уроки, потім може собі гуляти де завгодно. Та о восьмій вечора додому. Одне порушення. І Стародуба. За яким давно тюрма плаче, посадять без зайвих розмов Так вийшло, що починаючи з третьої чверті восьмого класу Тобто після новорічних свят Вова Рудик змушений був щодня бачити у своєму класі вітю стародуба На якого і далі не мав жодного впливу Єдиного, хто його не боявся і міг реально дати старості поїбалу Якби можна було робити ставки на переможця, то народ не поспішав би одностайно викладати свої копійки на Рудика. Можливо, Вова був сильнішим, а це та Віття відзначався безшабашною сміливістю, притаманною тим, чиї м'язи гартувалися не у спортзалі, а на вулиці. До того ж, стародуб демонстрував свою силу інакше, ніж Рудик. З теми... Хто щось дякав проти нього, або просто не підкорявся у якійсь дрібниці, староста нашого класу розправлявся тут же при вселюдно, на очах у малечий дівчат, відтядіяв інакше. Тих, хто чимось йому не подобався, він підстерігав на пустирищі за школою біля будівництва і там без свідків чистив рило. Литовченко не раз попадався йому під гарячу руку, зате потім, приходячи наступного дня з фінгалом, міг гордо заявити – бився зі стародубом. Ясно?